що саме так, банально і непомітно, тихо, без галасу і зойку у побутовій пліснявій павутині, невпивно і щоденно відмирає популяція, окремий біологічний вид на планеті, вчені, які жили і формувалися в раніше звичному темпі своїх пошуків, на устарищі розкладання і гниття великих ідей, глобальних проєктів, фундаментальних істин і гіпотез, і що саме так настає апокаліпсис для інтелектуальних і навколоінтелектуальних дрозофіл. Мені стає настільки прикро за них, повільних і нудних черепах у пожмаканих дешевих костюмах, за цих останніх могікан із значитаними непорушними поглядами, в яких криються глибини нікому не потрібних знань що я вирішую стати на їхній бік і поповнити собою, своїми мріями й думками, волею та свідомістю їхні ряди, ряди поки ще не здохлої популяції, яка невпинно скорочується від інсультів, інфарктів, алкоголізму та інших бичів теперішньої цивілізації. Чи потрібна мені для цього цілковита самотність, про яку я так мріяв раніше? Навряд чи. Я обов'язково мушу поєднати свою долю з Олею, бо вона, здається, саме цього прагне. Жити з дрозофілою, яка завжди кружляє над книгами, над пустерищем непорушних знань, спиває гнилі соки розпаду і щодня про це розводиться в нудних бесідах і з іншими дрозофілами. Я дрозофіла. Я не маю права просто так зникнути з лиця землі. Кант – це добре, але я, дрозофіла, можу лише кружляти над ним. Як ти жила останні роки, що непомітно минали, поступаючись місцем одне одному? Відходили у вічну даль, і про них усе менше пам'яталися. Лише скупі фрагменти радості чи смутку інколи оживали. Як ти жила... Весь цей час. Інколи люди, оглядаючись на власне життя, кисло усміхаються, бо не можуть вірити, що це відбувалося з ними. Років збирається так багато, що пам'яті вони стають схожими на химерну невиразну запону, за якою метушаться ледь помітні нетривкі фрагменти картинок із дитинства, юності чи зрілості, фрагменти, які важко поєднати – в єдину лінію, в єдиний ланцюг подій, які насправді були, існували, тривали, притікали в інші події. Інколи так і не помічаємо, як минає десятиліття, то навіть і півстоліття. Інколи, коли важкий клубок підкрадається до горла, внутрішній голос шепоче, що так і не вдалося пожити нормально, тихо, як інші люди – що так багато хотілося не мати, а відчувати, і нічого не виправдалося, нічого не відбулося, бо з нічого, нічого не народиться. Як ти жила всі ці роки до нашої зустрічі і до своєї смерті? Я перед тобою в такому великому боргу, що не можу навіть про це спокійно говорити. Інколи я думаю... Ні, я в цьому просто переконаний, що від моєї волі могло багато що залежати. Згадую, як тиждень тому познайомився з Олиною матір'ю, оноровитою старшою жінкою, яка займає високу посаду в Київській області. З першого її погляду зрозумів, що я для неї жалюгідний пігмейчик, і що вона навряд чи схвалює вибір своєї доньки. Ми стримано пили запашний чорний чай із суміші трав. Я тримав таку фарфорову чашечку, яку раніше міг бачити лише в дорогих магазинах для віп-персон. Цілий вечір я здебільшого відмовчувався і лише обережно відповідав на запитання Олександри Андріївної. Її зацікавленість моїм життям була схожа на методичну та впевнену роботу сапера, який штрикає металевим щупом землю, виявляючи в ній приховані міни. Я бачив її психологічне домінування над собою,